acordat timpul, să se acomodeze copilul și acur și eu o săptămână din timpul meu la liber și... Am înțeles. O să vedem dacă se acomodează, încercăm. A, acest lucru a fost important pentru dumneavoastră, să mergeți o săptămână cu, da, cu copilul. Da, da, da, da, Și să mă lasă, să-i las, adică să fie flexibile și să uh -huh. să, să put să mă duc, să iau când vreau, să vin până în prânz, după prânz. Da, Apoi da, da. a fost important și să este doamna care le-au plăluat a încercat să-i ajute cu mâncat după... Haide să încercăm, haideți să... Zic mm -hmm. că nu mi-au zis de la început că nu mănâncă, n-au pe față da, Haideți da, da. să încercăm! Adică, o se să, ok. Să, da. să se integreze copilul. Da, uh -huh. da, da. da, da. da, da. Uh -huh.